Rugăciunea a 47, -a, pentru taina și micenicea inimii, Doamne Iisui Hristoase Mântuitorule, te iubim, te sărbim și te rugăm să ne dăruiești puterea de a trăi corunca ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Dăruiește-ne să trăim biruința în războiul cu Duhul cel tupesc, care caută să ne atragă în la poftei de mâncare și băutură și să ne lege prin de nevie, sete de distracție, de avere, de buibare, să ne înșele prin jocuri, prin mașini, haine, podoabe, excursii, aventuri, încât să risipim timpul prețios al vieții, ca să ne adunăm cu greu averea ceea ce lească. Și să nu ne dăruim ție, ci să trăim pentru trup, pentru funcții, pentru bani, pentru trufie, pentru slavă de șartă. Să devenim robi ai păcatelor, ai patimilor, ai morții și ai întunericului. Să ne înșelăm pe noi înșine ca să nu devenim oameni duhovnicești. Să nu dobândim viața cea sfântă și veșnică și să agonisim o Sânda care așteaptă pe cei păgătoși, pe cei care au uitat că vor veni la casa ta și nu vor să facă sacrificii pentru tine. De aceea te rugăm, alungă de la noi Duhul Celumesc, care aduce în suflet îndoiala, credința puțină sau rătăcită, îngâmparea și mulțumirea de sine, ca să nu ne punem nădejdea în oameni, în lucruri, ci în tine. Tăzește în noi curăția gândurilor, alungă răspândirea minții, iubirea de stăpânire, nesupunerea, curiozitatea, nemulțumirea, mânia, lăcomia, întistarea, osândirea altora, asocierea cu cei răi și lepădati. Apără-ne de duhurile necurate, fiindcă își aruncă spre noi săgețile cele otrăvite, din care pornesc toate ispitele, păcatele, patimile. Răspândirea minții, tulburarea lăuntrică, alunecările la secte sau în vicii, împătimirea, obrăzniciile, ca să ne întunice conștiința. Să ne răpească cele duhovnicești, să ne rătăcească prin părerile viclene ale altora, prin nălucirile de tot felul aduse de cărți, radio, ziare, televizoare, calculatoare, să ne închidă în temița nesimțirii cea împietrită.